Nem volt eseménytelen a hétvége. Hompola Krisztina 2019. május 17-én, azaz három nappal ezelőtt, 11 óra 2 perckor. Csütörtök hajnalig ég gyűlöltem a közeleti sportákként is felfogható mondatvászlatot, írja Hompola Krisztina, nem volt ez mindig így, így az ifjúkori szintek kamaszos a lázadó indulatvit 2002-ben a Hősök terére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 Nézem a közösségi oldalakat, várva a felháborodást, de csak elemző, göbbel, citáló vagy híres, meleg művészekes soroló kommentárokkal találkozom, nem hívnak tüntetni a hősök terére.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 Minél természetesen ennek elvi jelentősége van A gyakorlati részről nem beszélnék Elvégre a van szó Az írás felolvasása nem véletlen Hétvégén sokat beszélgettünk Nem feltétlenül az írásról De erről az írásról is It's not a crime when you look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 Mert a Honpola felhívásán kívül eh, olvastam Láng Balázsnak is valamilyen Facebook bejegyzését valahol nem szoktam ilyen kitétellel élni de hát erről van szó nem emlékszem, hogy hol olvastam Lánk Balázs ugye az az MSP s kommunikációs igazgató aki vadbaromságokat írt eh, a né történet kapcsán ő maga remélhetőleg nem vadbarom de vadbaromságokat írt Szükséges, hogy én felidézem őket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 egyes CD sajátságos működésébe tekinthettek bele, így aztán a kettes CD megy tovább. Néztük a Pushkin moziban a Szívek királynője című Dán filmet. Ez a műsor 14 éven auliaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. A Szívek királynője az 18 éven auliaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. Illetve nem tudom, hogy korlátozott mértékben...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 Lassan, mint a jégverése, de alakul. Mi lesz utána arról majd ír nekem a túlvilágra a Filipov?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 nagyon felhúzta magát, mert a billentyűs hangszeres nem úgy viselkedett, ahogy szerinte viselkednie kellett volna, és teljesen kijött a sodrából, aminek önök ritkán a tanulja, akik az oránt közel ismerik, azok tudják, hogy képes kijönni a sodrából. És a mondai és Reges szerint a történet úgy szól, hogy akkor a felesége, a volt felesége, mint felesége, azt mondta Éva az Zoránnak, hogy Zorán ne húzd fel magad, te egy mítosz vagy. Hogy... Így aztán jelenség szeretnék lenni, mert a mítosz szót azt azóta ki sajátította az zorán, akkor is, hogyha igaz a történet, és akkor is, ha nem.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 Az egyik tévé vagy egyik rádióműsor után megfelelő rész aláhúzandó, amely nem volt teljesen konfliktusmentes, és amely mélyen elgondolkodtatott a saját magam és mások létezése okárólnak neki részéről, nem feltétlenül a sorrendben. Tehát önmagában a műsor is súlyos teher volt, amiről nem voltam meggyőződve, hogy jól sikerült.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 A Engem a Petszokból és a Lélinternetre és köszönöm szépen a köreget. to see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 És hát azt is megértem, hogy Ungár Péter a maga módján ír néhány sort kövérlászló megnyilvánulását követően. Azt már nehezetben tudom elképzelni, hogy mint képviselő mit ér akkor, amikor a házelnök úr van éppen soron. De ez egy rossz mondat, hiszen most a házelnök úr van éppen soron kétharmadilag. És ha belegondolunk abba, amikor nem Kövér László van harmadilag soron, akkor sem sokkal jobbak az itteni állapotok. Egy perc elmúlott, fél nyolc, 0614890999 és egy Ha megtöltik a málkos rétest, dióval, túróval, amivel akarják, akkor lesz málkos ha... ha nem töltik meg, akkor zene szól. Ami a fejemben volt, a magam sutta módján közzétettem.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 Engedjen meg még egy mondatot, Többet úr. is lehet. Fiala úr, én nagyon szép korú vagyok. Most <gül> <gül> <Az> mit jelent? Nagyon-nagyon <gül> szép korú vagyok már. Igen. Mindenem rozoga, de talán a fejem még nagyon tiszta. Hál' Istennek, ha jól, jól ítélem meg, vagy a környezetem jól ítéli meg. De tudja, most már csak azon gondolkodom, hogy mi a franc lesz velem abban a három hónapban, amikor magának nem lesz. Mi a franc lesz velem? tudja. Minden reggel ide rohanok a rádióhoz, és kiten, ki milliméter mert nagyon nehéz befogni. Hol recegbe, hol kevésbé, hol nagyon tisztán ma nagyon tisztán. De hát mi lesz a három hónapban? Nézze, azon... Még azon... Még, még megvárom, ameddig visszajön. Mindenképpen megvárom. Jöjjön, jöjjön el a nagyon messziről jött emberre, vagy valakit kérje meg, hogy hozza el. <gül> Ezt nem ígérhetem. De miért? De, saj, de sajnálom. Nekem, nekem élmény mindenre. De miért? Maga. Úr, maga nekem élmény. De miért nem jön el? Én nagyon öreg vagyok. De, de oda nagyon öregek is eljöhetnek. Tudom, tudom. Az én környezetem nem úgy vélekedik a maga műsoráról. Milyen Egészebb, mint én. Bezárnák az ajtót, amikor el akarna jönni? Vagy miről nem, nem, nem, nem. Hát nem, honnan nem. tudnák, hogy oda jön? Hát ez nincs örre vagy hova megy. Fiala úr, én megeléztem az, hogy én látom a civil okay. rádióban magát, Jó. látom a fizimiskáját, nagyon régen hallgatom, igen régen hallgatom. Tisztában vagyok magával, mintha az unokám lenne, <gül> és, és éjem még sokán. Nagyon Nézd, megépítő. a szó szoros értelműben nincs nagymama felvétel, mert ugye az ember elveszt rokont, az, az azt elveszíti, de, de ha nem veszi rossz néven, valamit felvettem önből. 061 489 és egy hat egy. I'm as kívánok Bányai Sándor vagyok.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 annak, aki a műsorával ezt kiváltotta belőle. Hát Köszönöm. azért ez többé kevésbé. Akkor is egy közösség, hogyha közben egy része már elpor, elporlat, mert a szó fizikai értelemben meghaltak, és hát ez ugye hozzájárul mindaz, amit az előző rádiók lehetővé tettek, független attól, hogy az onnan való távozás dicses volt, vagy dicsetelen, bár dicses távozás nem nagyon volt, de ez az egész így van egybe 18 év alatt. Anyolos válaszom, 19 Jó reggelt! Jó reggel a múlt hét pénteken, vagy előtte pénteken nem tudom, én hívtam föl, amikor az a krépzletén betelefonált, és levitte az ön hozzáálláson. Most megint telefonnak a hölgy miatt, az úr megerőzött, de még teszek hozzá valamit, ezért érdemes csinálni hát ezért is, de mondom, az egészen fantasztikus, hogy valaki, akiről én felsetételeztem volna azt, hogy... Jó, ez az én sznobizmusomban is beletartozik, ugye, mert a hölgy és az illető között, aki az esemes küldte egyébként semmi különbség nincs. Ember-ember, csak az egyik férfi a másik nő. És a számon szempontjából pedig Krista tényleg semmi különbség. Hogy van, hogy az ember addig él, amíg emlékeznek rá? Oh, no I never knew you would all have had the grace to hold yourself and those around your core crawl out of the woodwork And they whispered into your ear. They set you on the treadmill And they made a change in me It seems to me You lived your life like a candle. Let the wind never knowing who to cling to when the rain set in I would have liked to known you, but I was just to keep your candle burned out long before Your legend ever did.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 Két hete volt itt talán ez az osztrák arkancellár és most hogy elment a sülyestőbe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 If you don't mind if you don't mind that I put down the road how wonderful life while you're in the world I sat on the roof you kicked out the All oh, they got me quite cry, But the sun's been quite kind While I wrote them down So people like you then Keep it on On the blue And the way the thing is what I really mean the, the sweetest I've ever seen. tudom, mi van ezzel a telefonnal. Közben azt az írás kerestem, amit Fáj Miklós írt talán a Your Songról pont, de nem találtam meg, sajnálom.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 úgy minden klap hallottál. Viszas hívom azt a jétőiket. Köszönöm! és bő, meg tudja mondani esetleg, hogy ő ki a menekült. Nem tudom. Jó reggelt. Szerettem volna megvenni a Zságár új lemezé, de nem sikerült. Ma a 2019. május 20-a hétfő van, és hetes perc múlva lesz reggel, szor ez a kéfejancsi minden.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 I never see those who bathe It's a dirty work in Birmingham Better deal for a Sheffield man If he can rip it, then his kids can buy Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Tegnap a Youtube-on néztem egy videót, ahol az Android Webberrel csináltak portot, miközben énekelte az egyik énekesnő az Evita című dalt.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 She's a hon, hon, Nem tudom, ki látta a azt az egészen fantasztikus a videót, amely azt mutatja, hogy testben már teljesen. Ez egy fizikai csoda az a pali. Give me, give me, give me the hon, civil rádió számít az önök személy személyi jövedelmadójának egy százalékára, ha. De ha igen, akkor legyenek szívesek ma még a civil rádió hallapjára fölmászni, onnan a szükséges adatokat megszerezni, és aztán egy másik kattintással, vagy ki tudja hány kattintással, én még ilyet nem csináltam, Eljutatni ennek a rádiónak, ha érdemesnek találják rá, személyi, személyi jövedelem adójuknak 1%-ot. Köszönöm. Ez reklám volt. 0614890999 és 063677161 ma 2019. május 20-a hétfő van, és 3 perce múlott 8 óra.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 királynője, Dán, film. Györeget. Mm. Györeget, kívánok, sziálló. Én láttam azt a HVG-s felvételt, négyszer né megkérdezt, Urbán Viktor pont egy templom, nem avatáson, hanem templom felújítás ünnepségen vett részt, és ott beszél, és utána kiment az emberek közé, és akkor négyszer megkérdezte a, a HVG-s riporter, hogy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 It took a long time to track you down Even then you were defiant It's not what you think, it is you. Gondolkodtam, hogy megismételjem-e azt, hogy miről beszéltem 7 és fél -nyolc között, vagy egyszerűen csak elköszönjek önöktől, de aztán úgy döntöttem, hogy nem ismétlem meg azt, amit 7 és fél -nyolc között elmondtam.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 Köszönöm szokásos SMS-eimet azt az embert is, akinek mondtam, hogy szívesen találkozom vele, ha van kedve, hogy ne csak SMS-eket váltsunk egymással. Kedvesem, hogy mit hallgassál a dugóban, ahhoz nem tudok hozzászólni, hogyha emberek nem telefonálnak, én meg nem akarom, ők, nem akarom magamat ismételni. 06148-909999 és 063671161. Emberek szeretnék még hallgatni a műsor, de a műsor csak úgy van, ha önök telefonálnak. Jó reggelt. Jó reggelt. Én örülnék, ha elmondanát, hogy mi volt 7. és 8. között, mert megmondom, hogy szintén aludtam.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 Um, egyáltalán az, hogy az emberi érzéken, tehát a, a, a, ez olyan Fontos ez neki. Ez nagyon fontos. Teh tehát, annak idején, az ennyi című Radióvisornak volt egy kazettás üzenet rögzítője, amelyre időnként sok időnként kevés üzenet érkezett. Volt egy hölgy, aki a saroksári úton lakott.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 6 perc múlva lesz fél kilenc. Bárki, aki a dugóban ülőkért akar telefonálni, hogy maradjon nekik rádióműsor 06148 0999 és 0636771161 két holnapi szereplőnek illetve egy holnapi szereplőnek illetve annak az embernek, aki sms et küldök SMS-t külön zene nem lesz. Ha telefonál valaki, akkor ismét lesz zene. Jó reggelt! Jó reggelt, Én is szeretném, ha megint elmondan a hét és fő de csak a most, végét hall. De most elmondtam, most konkrétan ez történt. De abban bízunk, hogy amit öt perccel ezelőtt az mondtam, azt ilyen gyorsan nem felejtett el. És még beszéltem a Szívek királynője című Dán filmről, ami hát azért szintén úgy megérintette az embert, csak olyan volt a hétvégén, ami megérintett. Jaj, jaj. Közben még Kimireztem a belgyógyászommal, és már mint kiderült teljesen elrontottam a gyógyszerelésemet, és ennek következtében ilyen 110 per 70-es vérnyomásom van, ami néha 105 per 65, tehát ilyen egészen alapfokon haladok SMS-t itt vagyok. Egyik elkészült. Most jól a másik.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 györeget kíványságnak Flóriámért. Valami gond lehetett a 30-as vonal mert nem, nem nagyon tudtam elérni az elmúlt 15 percben. Nem csöngött. ő Nekem foglaltatja jelzett, illetve azt mondta, hogy nem kapcsolható. Sajnálom. Egy kérdés, hogyha már fölvette. <gül> Mindig? Szeretnék van szent, még ö? egy jó pár Elton john vagy Petszobojzt hallani még ma. Oké, okay, rendben van, de ez a szó átvítéte, nem kívánság műsor. 0614890999 és egy és akkor mindjárt felhívom a nulla et Kicsenk.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 mint a visszhang maradt. Jó. Nem maradhatott volna. Én nem azt mondtam, hogy szeressék önök a buzikat. Nem ezt mondtam. De egy embertársainkról... És akkor itt most egy nehéz fogalmazáson, hogy akik másképp élik az életüket, nem bonyolódnék én ebbe bele. Se komilfó, sem nem kiomilfó nem akarok lenni.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 mint a viccben, a Bolondokházában, ami van kiírva a rúd végére, itt a rúd vége nem tovább. Ráadásul már 8 óra 33 van, az már semmiféleképpen se 12. Most 8 óra 40 kéne maradnom, de az tényleg szintiszta időpocsékolás. Ha valaki szeretne még bármivel kapcsolatban megnyilvánulni, de nem azt mondani, hogy milyen jó lenne, ha még egyébként tartanám ez önmagában nem fogja kihúzni az időt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 Lots of ideas.